Inna alhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'agfiruhu wa na'udhu min shirur anfusina wa min sayi'ati amalina min yahdihillahu fala muzillalah wa min yidlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi waala alaihi wasallam. وَمَنِ اتَّبَعَهُ دَاهُ إلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدَ إِيَّاَهُ الْإِخْوَةُ فِي اللَّهِ الحَمْدُ لِلَّهِ Melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al Fusul fi Siraat Rasul. Yang menjelaskan tentang as nabawiyah Karya Al-Allamah Abul Fidah Ismail Ibn Umar Yang masyur dengan penyebutan ibnu Kathir rahimahullahu Ta'ala Dan pada pertemuan sebelumnya Kita telah membacakan kisah Perjalanan Hijrah Abu Salamah Bersama dengan istrinya Bersama dengan anaknya Salamah di mana Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya dan itu semua merupakan ujian darinya memisahkan di antara mereka pada awal-awal mereka hendak berangkat untuk berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah maka Ummu Salamah tertahan oleh kaumnya demikian pula anaknya Salamah yang tertahan dari kawilah suaminya sementara suaminya Abu Salamah berangkat dan tetap melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Al-Madinah dan hal ini berjalan selama setahun sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka kembali dan ini merupakan salah satu penggambaran dari cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin pada masa-masa mereka berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Al Kemudian berkata al hafidh bin Katsir rahimahullahu taala faslun Hijratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa Asal yang menjelaskan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan masih ada beberapa lagi yang lainnya termasuk di antara mereka Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala belum berhijrah mengikuti para sahabat yang lain yang mana mereka telah berbondong-bondong meninggalkan kota Makkah menuju Al-Madinatu Al-Nabawiyyah Yang demikian disebabkan karena Allah, Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menunggu wahyu Dari Allah Dan menunggu perintah dan izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk berhijrah Sehingga beliau tetap bertahan Di kota Makkah Sampai datangnya Izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis yang diluatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ra'aitu fil manam Anni uhajiru min makkata Ila ardin biha nakhlun Aku Melihat di dalam mimpi Dan mimpi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seperti mimpi para Nabi yang lainnya mimpi mereka adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala aku melihat di dalam mimpi bahwa aku berhijrah dari Makkah menuju ke sebuah negeri yang di sana banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaha bawahali ila annahal yamamah atau hajar maka persangkaanku persangkaanku bahwa negeri yang dimaksud adalah negeri Al-Yamamah atau negeri Hajar fa'idah ia Yathrib dan ternyata yang dimaksud dalam mimpi tersebut adalah Yathrib dan Yathrib ini merupakan nama yang lama nama yang lama yang menjadi nama yang masyhur dari kota Madinah dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meninggalkan atau mengganti nama Yathrib tersebut dengan nama yang sepantasnya dimiliki oleh kota Al-Madinah, yaitu Taubah. Taubah yang menunjukkan kebaikan dari negeri dan kampung tersebut, sebab kota Madinah telah menjadi tanah suci setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikannya sebagai kota suci. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah ta wa ahliha, wa inni harramtu al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa da'awtu fi sa'iha wa muddihha." Bimitlilma d'aa bhi Ibrahimul ahli Makkah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah suci dan beliau mendoakan kebaikan untuk penduduknya dan Aku pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah suci, sebagaimana Ibrahim dan Aku mendoakan kebaikan untuk ukuran sa' dan ukuran mud kota Madinah, sebagaimana Ibrahim mendoakan kebaikan untuk penduduk Makkah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu Haramun ma baina A'ir ila Thawr." Bahawa kota Madinah menjadi kota suci antara bukit A'ir menuju bukit Thawr, seluruhnya merupakan tanah haram atau tanah suci lalu berkata Al-Hafidh ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala walam yabqa bimakkata minal muslimin dan tidak lagi ada yang tinggal di Makkah dari kaum muslimin disebabkan karena kaum muslimin mereka telah berbondong-bondong berhijrah menuju ke al-madinatun nabawiyah illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa wa Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu wa aliun ali bin abi thalib radhiyallahu an radhiyallahu taala an huma aqama bi amrihi lahumah dimarah keduanya yakni abu bakar siddiq dan ali bin abi thalib radhiyallahu mereka tetap tinggal berdasarkan perintah dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya wa illa man i'ta qalahul musyrikuun dan terkecuali pula yang tinggal yang, yang tersisa dari kaum muslimin adalah orang-orang yang ditahan oleh kaum musyrikin, terpaksa mereka tinggal. Sehingga mereka tidak ikut berhijrah dari kaum muslimin disebabkan karena mereka termasuk di antara al-mustadhaf al-mustadhafin, orang-orang yang lemah dan tidak mampu berhijrah ke Al Madinah an Nabawiyah. Sebelum kita melanjutkan kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan apa yang beliau alami dalam perjalanannya dan pengejaran orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk menghalangi Rasulullah agar tidak berhasil. Berhijrah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah, Al ada satu kisah yang disebutkan oleh para ahli sejarah dan para periwayat hadis berkenaan tentang tertahannya sebahagian kaum Muslimin sehingga mereka menetap di kota Makkah dan tidak berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Al kisah ini diriwayatkan oleh. Al-Bazzar, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Haythami, rahimahullah ta'ala dalam Al-Majma' Majma', Majma Al-Zawa'id Namikan pula Ibn Hisham dalam Al-Sirah dengan sanad yang perawih perawinya adalah perawi perawi thikah dari Jalul Muhammad bin Ishaq dan dia telah mentasrih di tahdif sehingga selamat dari tuduhan tadlis, beliau merayatkan dari Nafi' maula Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga di oleh Al-Bayhaqi dalam kitabnya Dalailun Ilmu Nubuah juga dalam kitabnya As Sunan al-Kubra. Dan ini merupakan kisah yang menjelaskan tentang kisah hijrahnya Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan dua sahabat yaitu Iyash ibnu Abi Rabiah dan Hisham ibnu al as Hisham ibn al-As Disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala beliau yang menceritakan tentang kisah mereka yang berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah. Beliau mengatakan, "Ijtama'na lil-hijrati. Au'idtu ana wa Iyash min Rabi'ah Abi Rabi'ah wa Hisham al-As al suatu ketika kami berkumpul mereka bertiga ini untuk berhijrah: Umar bin Khattab, Iyash ibn Abi Rabiah dan Hisham ibn Al As. Mereka berkumpul bermusyawarah, gimana sebaiknya. Pada akhirnya mereka pun sepakat bahawa keesokan harinya kita akan berkumpul di sebuah tempat namanya Al Mimah atau disebutkan dalam yang lain At Ta'naub. At-Tanabub At-Tanabub itu adalah uh, Apa Sebuah uh, Tempat tumbuhnya pepohonan ya. Tempat tumbuhnya pepohonan Yaitu di daerah Mida Atau Al-Ida'ah Dan Al-Ada'ah itu adalah merupakan uh, Apa Semacam saluran air ya, Saluran air Yang ada di Banu Ghifar Yang ada di Banu Ghifar di bahagian atas dari saraf. Bagian atas dari saraf dan saraf ini uh, merupakan lembah yang letaknya dari kota Makkah kurang lebih 10 mil dari kota Makkah. Jadi mereka sepakat untuk berkumpul di sana, di milah itu. Lalu kemudian kata Umar, kami pun menyepakati ayyukum lam yusbih indaha faqad ihtu bisa falyamdi sahibah siapa di antara kalian yang di pagi hari dia tidak terlihat di tempat itu tempat mereka menetapkan perjanjian untuk berkumpul dan bertemu siapa yang tidak hadir berarti dia tertahan berarti dia tertahan dalam artian tidak berangkat ke madinah tertahan oleh orang-orang musyrikin sehingga apabila dia tertahan maka yang dua yang lainnya melanjutkan perjalanannya melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah fahu bisa anna Hisham ibn al-Aws maka keesokan harinya ternyata yang datang itu Umar ibn khattab dan Iyash ibn Abi Rabi'ah adapun Hisham ibn al-Aws tertahan Hisham ibn al-Aws tertahan dan tidak berhijrah bersama dua sahabatnya ini Falam makadim nama silana fibany Amr ibn Auf. Maka tatkala kami telah tiba di tempat beristirahatnya kami, yaitu di Banu Amr bin Auf. Kami yani telah sampai kota Madinah. Nah, di daerah Banu Amr bin Auf, wakarja Abu Jahal ibn Hisham wal Harith ibn Hisham ila Iyash ibn Abi Rabiah. Ah, ternyata Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harith bin Hisham mereka menyusul mereka menyusul ini tujuannya adalah untuk uh, membujuk Iyash Ibn Abi Rabi'ah agar dia juga membatalkan hijrahnya maka mereka membujuk Iyash Ibn Abi Rabi'ah dan Iyash Ibn Abi Rabi'ah ini memang ada hubungan keluarga dengan Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham ya sebab dia adalah anak dari pamannya jadi sepupu satu kali dengan Iyash bin Abi Rabi'ah ini Abu Jahal dan Al Harith wa akahu mali ummihima sekaligus ya Iyash bin Abi Rabi'ah juga merupakan saudara seibu jadi sudah sepupu sekali juga saudara seibu hatta qadima 'alaina al-Madinah Fakallamahu sampai keduanya Abu Jahal bersama dengan Al-Harif Nishyam mereka tiba di Madinah. Fakallamahu maka keduanya berbicara dengan Iyash Nabi Rabi'ah. Fakala lahu kata Abu Jahal dan al Harith kepada Iyash. Inna ummaka nazarat alla tamas ala tamasraksaha tamas mushtun hatta tarak. Farakalaha. Kata Abu Jahal Al-Harith. Dia mengatakan pada Iyash. Sesungguhnya ibumu itu. Dia telah bernazar. Dia bernazar. Untuk tidak disentuh rambutnya itu oleh. Sisir. Sampai dia melihat kamu. Ia yani tidak mau nyisir. Sampai dia melihat kamu dan bertemu denganmu. Ya. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliah ini. Ngambek sedikit demo. ya, Tidak mau makan. Tidak mau bersisir. Tidak mau dan seterusnya. Nah, kebiasaan jahiliah. Tidak mau bersisir sampai dia melihat kamu. Nah, ya ini melihat anaknya. Iyashinabirrabiah yang berangkat berhijrah. Ya, ibunya ini masih dalam keadaan musyrikah faraqalaha akhirnya mendapatkan cerita seperti itu maka dia pun merasa kasihan dengan ibunya dibujuk berhasil ya fakultlahu maka umar bin khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada ayyash wallah in yuridka alqaum illa an dinika fahdharhum wahai ayyash demi allah sesungguhnya kaum itu mereka itu tidak menginginkan dari kamu kecuali agar kamu kembali meninggalkan agamamu hati-hati kamu dengan mereka Fa wallahi law qad aza ummak lam tashatat demi Allah kalau ibu mim itu sudah banyak kutunya pasti dia bersisir ya biarkan saja nanti banyak kutunya dia akan bersisir itu nah biarkan saja nah dia akan kegatalan sendiri ya wallahi law qad istadda alayhi ma hurrumaka ahsibuhu qallam tashatat demi Allah kalau dia merasakan panas teriknya Makkah itu dia akan bersisir. Mana tahan orang hidup di tengah Makkah nggak ada AC lagi. Kata itu kan belum ada AC-nya. Nah hidup di tengah kota Makkah yang sangat panas. Nah kemudian nggak bersisir nggak tahan dia kata Umar berkata pasti dia nanti akan bersisir. Artinya nggak perlu kamu kok mendengarkan masalah nggak sisir aja kok harus kembali ke ke Makkah. Sementara kamu sudah berhijrah, kamu akan membatalkan amalanmu. Jangan. Nah, kala akhirnya Ia'ibnul Rabi'ah mengatakan Innalihuna kama alain fa'aku duhuk. Sebenarnya ada hal yang lain kata. Ya, ini kan sudah mulai terpengaruh dengan ajakan Abu Jahal dan Harith. Akhirnya dia mengatakan saya punya urusan lain di sana. Saya punya harta. Saya ingin mengambil harta saya itu. Setelah itu saya akan kembali lagi ke sini. Nah. Oh, Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wallaah, inna kala ta'lam anni min akther Qurash mala." Demi Allah, kamu tahu, saya ini orang Qurash yang paling banyak hartanya. Falakani Sumali, ambil setengah harta saya. Eh, ya. ngapain pulang-pulang ambil ke Mekah jauh-jauh? Mungkin kamu akan terfitnah, kamu tak tahu apa yang akan terjadi. Mereka ini orang-orang musyrikin, licik orangnya. Saya punya harta banyak, alhamdulillah, ambil setengahnya. Nah, ditawarkan setengah hartanya. Maksudnya jangan sampai kemudian masalah ini saja menyebabkan kamu meninggalkan Madinah. Walatadhab ma'ahuma. Jangan kamu pergi bersama dengan keduanya. Faabaillallayakrujuma'ahuma akan tetapi dia enggan melainkan dia tetap saja keluar bersama dengan Abu Jahal dan Al Harith Nuhiyan. Fakultulahu maka Aku pun berkata kepada Iyash lama abali. Setelah aku melihat bahawa dia enggan untuk menuruti perkataanku, maka dia mengatakan, Amma, idha faalca fakunna katiha. Ya, kalau memang sudah kamu ingin melakukan hal itu, ini sudah menjadi keputusanmu. Kamu ingin berangkat kembali ke Makkah, maka ambillah ontaku ini. Bawa ini ontah. Ya. Kenapa beliau berikan unta ada sebabnya? Fa innaha naqatudzalul. Unta ini adalah unta yang jinak ya. Dia tunduk kepada pemiliknya. Falzam dhahraha. Maka kamu tetap saja berada di atas punggungnya. Jangan kamu turun dari punggungnya. Fa in rabaka minal qaumi raibun faj'u 'alaiha. Apabila ada hal-hal yang meragukan dari mereka, segera kamu menyelamatkan diri kamu. Apabila kamu mengkhawatirkan mereka ternyata menipu kamu atau yang semisalnya, maka selamatkan diri kamu. Jadi, Omar menginginkan supaya dia berangkat dengan unta sendi apa dengan ontanya sendiri, yang lain dengan ontanya mereka. Sehingga dia tidak diganggu. Nah, sehingga untuk mencari jalan selamat lebih mudah ketika terlihat bahwa mereka licik, hendak menipu, maka dia langsung meninggalkan mereka dan mencari jalan selamat atau kembali ke kota Madinah. Ini yang diharapkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ma Maka keluarlah Iyash bin Rabi, Abi Rabi'ah kembali ke kota Makkah bersama dengan keduanya dan beliau berada di atas kendaraan yang diberikan oleh Umar Hatta idha kana bi ba'adhi tariq kala Abu Jahil bin Hisham Sampai tak tiba di sebagian jalan. Ya di perjalanan menuju ke Makkah ini. Maka Abu Jahal bin Hisham. Orangnya ini licik ya. Jangan disangka bahawa Abu Jahal bin Hisham seperti Uthman bin Talha. Ya, yang memberikan pertolongannya kepada Ummu Salamah. Dalam keadaan dia musyrik. Sehingga Ummu Salamah benar-benar memberikan pujian kepada Uthman bin Talha dan beliau mengatakan Ma raitu sahiban qattu akram Min Uthman ibn Abi Talha Aku belum pernah melihat Ada seorang teman yang lebih mulia daripada Uthman bin Abi Talha Radhiyallahu ta'ala anhu Yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik Nah, tapi Abu Jahl ini wataknya lain Dia termasuk di antara tokoh musyrikin yang Yang apa yang memiliki watak yang jelek yang buruk maka dia mengatakan wallahi laqad taat ba'iri ketika sedang melakukan perjalanan apa kata abjal wallahi ini untaku ini lambat betul malas sekali dia melakukan perjalanan alasan ya. penipu ini orang lambat sekali unta saya ini afala tahmilnya ala naqatik hadhi Gimana kalau saya naik ke ontamu saja? Maksudnya ontanya yang ditinggalkan sudah karena ontanya malas. Saya naik di atas ontamu. Ini kita bareng satu onta bareng. Ya. Nah dia berada di belakang. Iya Nabi uh, Robiah sehingga mereka berjalan bareng satu kendaraan. Ya namanya Iya Nabi Robiah orangnya baik, masya Allah. Ha? Ingin memberikan bantuan kepada seorang maka dia pun mengatakan qala bala oh iya kalau begitu silakan silakan naiklah di atas unta saya ini fa ana khawa ana maka didudukkanlah untanya tersebut maka mereka berdua pun eh, ingin berpindah dari untanya menuju ke unta ayyas nabiy rabi'ah falamma stawu bil ardi 'adawaa al adwa al wa 'alaihi wa authqa maka tatkala ya sudah turun ya kemudian mereka punya kesempatan maka mereka segera melompati ya lompat ke Iyash bin Abi Rabi'ah dan mengikat Iyash mengikat berhasil mereka menangkapnya padahal tadinya itu berjauhan ini dengan ontanya yang ini juga dengan ontanya sendiri nah agak tapi ya begitulah Abu Jahal seorang penipu ya kelas kakap maka dia ingin maka dia pun uh, memanfaatkan momen ini akhirnya mereka berhasil menangkap Iyas bin Abi Rabi'ah selama perjalanan dalam keadaan Iyas pun diikat subhanallah dalam perjalanan beliau mendapatkan ujian ini falaa thumma adkhalahu makkah kemudian mereka pun memasukkan atau mengembalikan Iyas ibn Abi Rabi'ah ke kota Makkah berarti apa Alasan saja ketika dia mengatakan bahwa ibunya itu enggak mau bersisir sampai sampai dia melihat anaknya, bukan itu tujuan utamanya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan Iyash bin Abi Rabi'ah kembali kepada agama kaumnya. Naam, thumma adkhalahu Makkah. Kemudian mereka memasukkan kembali Iyash ke kota Makkah wa hu faftatan. Dan kedua orang ini berusaha membujuk Iyash bin Abi Rabi'ah untuk kembali kepada agama kaumnya dan akhirnya Iyas pun terfitnah. Akhirnya Iyas terfitnah. Ini bahayanya bersahabat dengan orang-orang yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang kafir ya seperti ini keadaannya. Nah, akhirnya enggak tega. Sama halnya seperti pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib bergaul dengan orang-orang musyrikin sampai akhir hayatnya. Nabi saw berusaha untuk membujuknya dan mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, namun dia tetap saja mendengarkan bujukan orang-orang musyrikin. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mati di atas kekufuran. Ya, maka ini pelajaran Nabi saw. Jarang, tidak semua orang itu seperti Uthman bin Abi Talha pada saat. Dia dalam keadaan kafir Ada beberapa orang ya. Seperti Abdullah bin Uraikid Yang nanti akan disebutkan kisahnya Yang mengantarkan Rasulullah SAW Dan Abu Bakras di ke Madinah Padahal dia adalah seorang yang musyrik Tapi dia punya amanah Amanah Adapun Abu Jahal ini amanah Gak ada ya. Dusta menipu nah. Dan ini adalah merupakan kebiasaan Orang-orang kafir secara umum Fakunnya nak maka tatkala kami mendengarkan bahawa iya semulaabi Robi ah, kembali kepada agama kaumnya, kembali menjadi kafir, maka kami pun mengatakan, walah la yakbarullah mimman ifdatana sarfan waladalah demi Allah, Allah subhanahu wa taala tidak akan menerima sama sekali amalan orang-orang yang terfitnah seperti itu, Allah tidak akan menerima sama sekali. وَلَا يَقْبَلُوا اللَّهُ تَوْبَتَ قَوْمٍ عَرَفُوا اللَّهُ ثُمَّا رَجَعُوا إِلَى الْكُفْرِ dan Allah tidak akan menerima taubat satu kaum yang mereka sebelumnya telah mengenal Allah kemudian mereka kembali kepada kekufuran disebabkan karena musibah yang menimpa mereka ini dahulu mereka ucapkan Umar sangat geram sekali mendengarkan berita itu bahawa Iyashnu'ab Ebi Rabi'ah kembali kepada kekufuran sehingga beliau mengucapkan ini mereka sudah tahu Allah, mereka sudah mengenal Allah, lalu kembali kepada kekufuran. Yang juga akhirnya Hisham bin Al-A's yang tidak jadi berangkat bersama Omar bin Khattab ketika itu juga terfitnah kembali kepada kekufuran. Allahu Musta'an. "Awalam kanu yaquluna dhalika li anfusihim?" Dan mereka mengatakan yang demikian terhadap diri-diri diri mereka. Falamma qadimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah anzalallahu azza wajalla maka Allah Subhanahu menurunkan firman-Nya wa fi wa qaulihim li anfusihim Allah menurunkan firman berkenaan tentang ucapan kami terhadap mereka dan ucapan mereka terhadap diri-diri diri mereka sendiri ya Maksudnya bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Mereka juga yang begitu terjatuh dalam kekufuran. Afwan siapa yang Pak Zuhairman? Pak Zuhairman. Yang terjatuh dalam kekufuran juga mereka merasa waduh untuk kembali kepada Islam kayaknya sudah nggak bisa diterima lagi. Mungkin tidak akan diterima lagi. Mungkin Allah sudah tidak akan menerima taubat lagi. Itu persangkaan mereka. Jadi para sahabat yang mereka tinggal di Madinah, mereka mengatakan bahwa, oh mereka tidak akan mungkin lagi diterima taubatnya oleh Allah, kalau mereka bertawabat. Mereka-mereka juga yang sempat murtad, yang tinggal di Makkah, seperti Iyash, seperti Hisham, mereka juga merasa bahwa, ah, tidak mungkin lagi kita bisa kembali ke Islam. Karena kami sudah sempat masuk, kemudian kami keluar lagi, tidak mungkin Allah akan menerima Tawat kami. Maka Allah menurunkan Firman-Nya berkenan tentang ucapan penduduk Madinah dalam hal ini Umar dan yang bersamanya tentang mereka yang kembali kepada kufuran dan ucapan orang-orang yang mereka berada di Mekah terhadap diri diri mereka sendiri. Maka Allah subhanahu wa taala menurunkan Firman-Nya: <Sess> Ya ibad asrafu 'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. إِنَّ اللَّهَ يُفْرِغُ الْذُنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ إلَى قَوْلِهِ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَأَنِيبُ إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِن قَبْلِ أَيَاتِكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصَرُونَ وَاتَّبِعُ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ نَاء إلَى أَخِيرِ الْآيَةِ wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri diri mereka jangan kalian putus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun lagi maha penyayang sampai kepada firman Allah wa antum la tashurun qala umar ketika ayat ini turun kata Umar khotab fagatabtuha fi sahifatin maka aku pun menuliskan ayat ini dalam sebuah lembaran wa biha ila hisyam al-aus lalu kemudian aku mengirim lembaran itu yakni beliau berkirim surat kepada Hisham ibn al-aus qala berkata Hisham ibn al-aus ketika surat ini sampai kepada beliau fa lam azal aqra'uha bi ri tuwa usaidu biha wa usawwibu maka terus aku membaca Ya, ketika aku berada di daerah yang namanya di tua, aku terus membaca surat yang dikirimkan oleh Umar itu aku membaca ayat-ayat tersebut terus aku mengulang-ulanginya dari atas kemudian ke bawah lagi, diulangi lagi dari atas kemudian ke bawah sampai kemudian kata beliau akhirnya aku pun memahami dengan baik firman Allah subhanahu wa ta'ala itu qala lalu beliau mengatakan faulkiyafi nafsi annaha innama nazalat fina Wa fiima kunna naqulu fi anfusina wa yuqalu maka dilemparkanlah atau diberikan kepadaku ilham bahwa sesungguhnya ayat ini turunnya berkenan tentang kami tentang mereka dan berkenan tentang apa yang kami ucapkan terhadap diri-diri diri kami sendiri dan apa yang diucapkan oleh saudara-saudara kami terhadap kami faraja'tu fajalastu ala ba'iri maka aku pun kembali dan aku pun duduk di atas untaku falahiqtu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah maka aku pun segera menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah akhirnya Allah selamatkan dia dia menjadi seorang muslim kembali demikian pula Yasim bin Abi Rabi'ah menjadi seorang muslim kembali hanya saja dia termasuk orang yang lemah mustadhaf dan Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur ila almustadha'ifin minar rijal wal nisa' wal wildan la yastati'una hilaatan wa la yahtaduna sabila maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan Iyas bin Abi Rabi'ah dalam solat beliau ya, beliau selalu mendoakan Iyas di dalam solat beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan dan hidayah kepadanya na'am disebabkan karena beliau tidak berhijrah dalam kondisi lemah. Ini kisah yang disebutkan berkenan tentang uh, kisah hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala bersama dengan dengan siapa? Umar bersama dengan siapa? Tiga sahabatnya atau dua sahabatnya? Ah. Dengan siapa? Hah? Siapa? Siapa? Yang keras, yang keras. Ha? Iyash bin Abi Rabi'ah. Yang satu lagi siapa namanya? Yang satu siapa namanya? Yang satu siapa namanya? Hah? Hisham Ibn Al-As. Naam. Tayyip sampai di sini, akhwan. Wa akhiru da'wanan, alhamdulillahi rabbil alamin, tafadzalu hafidhukumullahu.